Că de a întors acasă singur, nu mă întorc fie fi. Și, cum cugeta omul nostru așa, cam necăjit, numai ce vede în marginea unei tufe de buzi, un pui de șarpe, cu ochii negri și isteți. dacă n-am găsit altceva, n-am ce face. Hotărârea luată e hotărâre. Ăsta va fi copilul meu și pace.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 Cu lapte? Și-ți dă mult lapte? Uh, uh, îți, îți place laptele? Uh, uh, mă mai întreb? Uh, Cea mai plăcută hrana neamului șerpesc se știe de uh, laptele Ce spui? Păi dacă e așa, n-ai vrea tu să fii copilul meu de suflet? Uh, de, știu și uh. eu... Aia avea de mâncare Tu ce-ai pofti. Și te-aș îngriji cum n-a mai fost îngrijit copil pe lume până acum Sunt de ei, ei. Vezi că... Cum ai zis? Că... Tăicuțule Păi cum se ți zic altfel? Păi așadar primești e, Aș primi că... Vezi dumneata Și ce? eu sunt singur pe lume oh. Și mi-e tare urât că și mic și neajutorat Atunci și... ce mai stai pe gânduri mă Vezi copii? că Tăi cuțule măi, măi, măi. Eu am o meteahnă la mers ce, măi, măi. Care până mi-o trece Trebuie să fiu purtat în cărcă de cineva hai. Ca să mă îndrăvenesc Și să mă întăresc <laughs> Nu mai atât Tăi ține și în spate Că doar e subțire și ușor ca o lediță de da? hai, Ia, Hai Hai Sui mai grabă la taică, tu că și să pornim acasă Bine, tăicuțule, așa să fie Apleacă-te puțin așa, așa. așa, Vezi, să nu A. te sperii Că eu sunt cam rece, să știi e, Știu, știu Asa o să-mi prindă tare bine că mi-e cam ca Eu în zăduf de m-au trecut toate nădușele O să-mi zieră cuare la câtea Ai sus, mai.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 Iată câțiva ani de când hlăduim împreună. <gântu> sunt, tată, sunt. Asta spun și eu. Dar vezi că între timp tu te-ai făcut mare și greu. Hmm. Acum nu mai ești pui ci șarpe pe toată firea. Am spus eu altfel, tată. <gântu -s> dar... Vezi că și eu am îmbătrânit. Dar era nevoie acum. Nu mai răsuflu bine. Și. <gântu -s>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 și apoi te-ai purta din nou după cuvânt Ba nu, moșule, că eu... eu... Cum mi-ai spus, moșule? Cum ai auzit? nu ai recunoscut chiar tu, Adineaur, că ești bătrân, deci moș Nu ți oare cum rușine să vorbești astfel cu tatăl tău care te duce în cârcă și îți poartă de grijă, de se miră lumea de mine și-mi râde nas de prostia mea Să, ja, eu n-am ce să face Ce-ai căutat, ai găsit Și cum ți-ai așternut așa să dormi?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 pentru casa noastră hmm. da ai tu oare vreo mână de ajutor La treburi, la gospodărică doar, doar te adăpostești și tu Și te hrănești ca și mine Ai! Dar ce să mai îmi pierd vremea și eu? Mie mi-e mai e bine așa <laughs> Nu-i destul că muncești tu <laughs> Și <laughs> pentru mine? Da, cu tine încârgă mi tare greu Să muncesc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 da, degeaba ești puternic și te lauzi cu asta Dacă stai ca un trântor pe capul unui bătrân ca mine Dar iată că într-o zi, bătrânul, ducându-se la un bâlci să vândă niște blăni de miel Oamenii se forfoteau de colo cumpărător și neguțător și cască gură se minunau de așa nemai pomenită întâmplare și începură să vorbească în gura mare. Ei, ia te uită, așa că n-am mai văzut în viața mea. Un biet bătrân să ducă în spate din dar mai șarpele. Auzi, auzi și dacă au ce? E da na poate nu ți-e rușine, măgădăule, să stai cocoța goș-gogeamite șerpele cât e trunchiul pe gâtul bătrânului, ai? care te de aici și gata-ți de treabă! Să nu mă înfurică, că trag un sfârg de coadă, de te cap și-ți trece pofta de mai vorbi astăzi cu șerpii! Stai singură, mă, prietecă, că mă faci mai rău de Așa te-am învățat eu să vorbești! Da, dumneata, unchiule, cum de poți să-mi asemenea bagi jocură la vârsta dumii tale? Să, cum te bași și tu, măi, nătărăule? <hie> Ia vezi. mă, <hie> ba, ești tu. Și știu eu ce ți cu ar cuveni. Da, așa ne-a fost în voiala <hie> și eu mă țin de ea. Dar suflet nai ai deloc în tine. Da, are și e rece ca pielea de pe el... Unchiule, ascultă ce spun eu. Du-te da la judecată, calminte al mintei cu șarpele de gât. Pare de ar fi fost o vulpe sau un câine, I -i. sau o pisică chiar. <sus> Toți ar mai fi ținut de cal, dar procletul ăsta te îngheață. îl <sus> <Ci, ci, sus> înveți să mă ducă la judecată? Merg! Eu pe dreptatea mea merg până în pânzele albe, că nu-mi e frică. Hai, tată, hai și la judecată, ca să o sfârșim odată și cu tărășenia asta, că... A început să mi se crească. Liniște! Liniște! Cine e la rând? Noi. Noi prea înalte judecători. Eu? Care-i pricina? Spune tu, omule. <coughs> de judecător, pricina care ne a mânat în fața luminăției tale este scurtă și dreaptă. Întinerețea mea l-am luat ca fiu al meu de suflet pe acest șarp. Pe atunci pui... Așa. Eu... E? Și? E? Și după cum vedeți, l-am purtat ca șacuma, an și acum ani și ani de zile în spate, hrănindu-l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 Mă simt ostenit și am să mă odihnesc o leacă pe ăsta de copac. Să văd și eu de ce se joacă copiii ăștia. Halloween. <uncovered> văd că l-au așezat pe unul din ei mai voinic, pe un buștean, și i-au pus în mână o sabie de mai mare decât el. Pe <everywhere> de <-a> semne că acela e împăratul lor, când în jurul văd alți copii oșteni cu sulițe în mână. Ce s ar fi jucând, oare? S Ai îmbătrânit de da moșule, că mintea tot nu s-a suit la cap Într-adevăr, bine-i șarpe Mintea mi-a fugit atunci când te-am luat pe tine de suflet Acum de pomană te mai ești? Hai să mă porți așa toată viața ta Ai auzit ce a spus și judecătorul la care m-ai dus a, Am să te port ce să fac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 să fiu nevoită, mă supune, la toate negobile unui bătrân sărman și fără minte. Poftim, ascultă hotărârea împăratului acestuia de o șchioapă. Ascultați și vă supuneți, fără cricnire, hotărârii mele. Da, da Maria ta. Tu, neguțătorule. Spui că ai pierdut o pungă cu o de galbeni și că ai făgăduit acelui ce ți-o va aduce un galben drept răsplată. În tocmai măria ta. Prea bine. Mai spui iarăși că acest prea cinstit târgoveț a venit și ți-a adus o pungă ce cuprindea numai 99 de galbeni. Așa, -a așa, lumina împărate. Și asta e bine.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 nici prin cap nu mi-a trecut să mai număr, ci am alergat într-un suflet să-i duc pe spre a liniști cât mai degrabă. Atunci totul e cum nu se poate mai limpede. Așa, Maria ta. Așa, așa, neguțătorule. Prea cinstite târgoveți. Da, măria ta. Punga pe care i-ai adus-o acestui prea cinstit neguțător nu este cea pierdută de el. Cum? Hmm? Întrucât aceea cuprindea 100 de galbeni în cap.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 Bună ziua, om bun! Ia spune, care ți-e păsul? Măria ta, am venit și eu la dreapta judecată a tale Te ascultăm cu multă luare a Hai, grăiește, omule! Da, iată, măria ta, care mine cazul? Acu de mult Ca măcar din când în când Să se mai dea și el jos Să răsuflu și eu Și să mă odihnesc o clipă Și apoi iarăși îl port Dar el nu vrea Măriata, ta, bătrânul Ce vorbă, șarpe Unde s-a mai pomenit asemenea spruntată necuvință Să vii la judecată și să stai cocoțat acolo sus Au, nu știi tu, șarpe Că la judecată împărătească Trebuie să stai jos La pământ în fața împăratului dacă e așa, poftim, ia ca mă dau și jos Dar dreptatea este de partea mea Că așa ne-a fost în voiala că, că bine mai e să mă pot îndrepta Și să răsuflu și eu în voie Cum e țepenise câtul Poftim aici, șarpe, în fața tronului meu Iată-mă Și acum?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 nu mai căuta înrudire cu șerpii și alte ligioane de-al de-asta M-am tămăduit de-a binelea de asemenea dorințe Acum, e... acum aș vrea să mă duci la părinții tăi, copile e... Să le aduc mulțămita mea pentru a leasa iscusința fiului lor Apoi, moșule, eu sunt orfan de la 2 ani Că părinții mei au fost luați de o apă mare la o revărsare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 de-ai ce mare bucurie simt că pot să spun și eu în sfârșit, Hai acasă! eu încălecai pe o roată și vă spusei această judecată.